والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته زاهل يوزي شام الله سبحانه وتعالى نسي ملغوا لاختمدنا نسم صلاه والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لنهاجه وخاصه وورده واصحبه واسه ويسدنيكه دوسدنيكا دنا Kaže uzvišan je Allah subhanahu wa ta'ala Awa li ma je tazekaru fihi man tazekara A ja akumun nezir A zar vas nismo ostavili da živite dovoljno dugo Da bi onaj koji je trebao da razmisli Imao vremena da razmisli A bio vam je došao i onaj koji opominje Allah subhanahu wa ta'ala čovjeka ostavlja u životu Dovoljno dugo da razmisli o dokazima i ajetima koje Allah subhanahu wa ta ta'ala objavio. Značenje ovo kuranskog ajeta je pojašnjeno i haditom Allahovu poslanika alaihissalatu srama o kojem ćemo govoriti večeras, inša'Allahu ta'ala. Ovo podsjećam na neke detalje o kojim, koje smo spomenuli prethodni put. Ima islamskih učnjaka koji smatraju da je da period kojem Allah subhanahu ta'ala ostavlja čovjeka i dovoljno mu je da razmisli da se radi o 60 godina čovjekovog života. Ima onih koji kažu punoljetnost, ima onih koji kažu 40 godina, ima onih koji kažu 18 godina i tome slično. Međutim, Allahu poslanika rejh, salatu i salatu, i salatu um hadithu, kaže da se radi tu o 60 godina ljudskog života. Kaže Allah subhanahu ta'ala... Voga'akum an-nadhir idoshaw wa mi'anai koji vas opomini odnosno koji vas je opomenu. Onaj koji je došao da opomene jeste Allahu poslanik alejhi salatu vesselam. I to je mišljenje velike većine islamskih učitelja. Ima oni koji kažu da je opominjanje za čovjeka starost, pa kada mu dođe starost, mu je veći opomena. Ima i onih koji kažu koji imaju drugačija viđenja i mišljenja. Međutim ispravno je da je taj opominjač koji je došao ljudima, koji je došao ovome ummetu Allahov poslanik, alejselatu veselam, ali je došao da ljude upozori i opomene na ono na ono što ime objavio uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala. Dakle ovo je ujedno je upozorenje, ovaj koranski ajet je upozorenje ummetu Muhammedu alejselatu veselam da se trebaju pozabaviti činjenjem dobrih djela. I da posebno vode računa o činjenju dobrih dijela pred krajem svoga života. Nagrasili smo da čovjek treba da iskoristi svoju vladost u pokornosti uzvišenom Allahu Đeldešanu, jer ne zna kada će mu doći smrtni čas. Ne zna kada će mu doći melek smrti, pa treba svoj život da iskoristi u pokornosti uzvišenom Allahu Subhanahu Te. Ta'ana. Navest ćemo primjeru Arthmana radi Allahu Ta'ana Anhu, koji je bio veliki natjecatelj u činjenju dobrih dijela. Pa je između ostalog Uthman radijallahu ta'ala anhu dva puta kupio džemnut od Allahova poslanika aleyhi salatu veselam. Iskoristio je dvije prilike životne da kupi džemnut. Naime, jedne prilike kada je Allahova poslanika aleyhi salatu veselam kada su tek muhađeri učinili hijžru Medinu otišao je Resul sallallahu aleyhi ve sellem do čovjeka koji je Posjedovao bunar koji se zove Ruma. Ruma. Stanovnicima Mekke, odnosno Mekelijama, odnosno Muhađirima nije odgovarala medinska voda. Nego im je odgovarao upravo taj izvor, taj bunar koji se zvao Ruma. Pa je Rasas vidjeti da Muhađiri dolaze kupovati vodu od tog vlasnika bunar, došao mu je i upitao ga. prodao taj bunar za bunar u Černutu? Kaže Allahu poslaniče, ja ne imam ništa drugo osim ovog. Pa ga tako ne mogu prodati. Kad je tu očuo Atman radi Allahu ta'ala on je odmah odšao čovjeku i platio mu bunar, kupio I dolazi poslaniku, mi kaže Allahu poslaniče, ja vrijedi i za mene Isto ono što se rekao o njemu. Jer vidi za mene da mogu kupiti taj bunan za bunaru džennet. Kaže, poslanika, ali se sa vam vidi. Kaže, ja sam ga već kupio i kaže dajem ga. Dajem ga muslimanima na korištiju. I drugi put, Uthman radijallahu ta'alanhu je kupio džennet kada je opremio vojsku koja je krenula na Tebuk. Pa je Uthman radijallahu ta'alanhu opremio cijelu vojsku. Tako da je Uthman radijallahu ta'alanhu u ta dva navrata kupio sebi kupio džennet, tako se to kaže, dakle kupio džennet svojim dijelima, jer time je zaradio boramak u džennetu, radijallahu ta'ala, anhu varla. Iskoristavao je prilike i čovjek u životu na ovom svijetu inače treba da iskoristi te velike prilike koje mu se nude za činjenje dobrih dijela, jer ne znam koliko će dugo živjeti. Mi ne znamo koliko ćemo dugo živjeti, neko na Ahiret Brseli u 20. neko u 30. neko u 40. neko u 50. neko doživi 100. godinu. Ali Allah subhanahu wa ta'ala nasostavlja u životu toliko dovoljno da mi možemo spoznati Allaha subhanahu wa ta'ala i da možemo da možemo zaslužiti nagradu kod Allaha uzvišenog. Kaže rasul sallallahu alayhi ve sellem inna ar-rajula la ya'malu bi'amali ahli al-jannati hatta ma yabqa baynahu wa baynaha illa dira'. Fayasbiqu alayhi al-kitab fiy'malu bi'amali ahli an Zaista čovjek radi dijela stanovnika džendneta, sve dok ne preostane između njega i džendneta od jedan vira, to je jedna podlaktica. I pretekne ga knjiga dijela, pretekne ga knjiga određenja i uradi dijela stanovnika vatri i bude bačan u vatru. Uradi dijela stanovnika vatri bude bačan u vatru wa in ahadakum la ya'malu bi 'amali ahli an-naar hatta ma yabqa baynahu wa bayna al-naar annakun ti ad vas raditi djela stanovnika vatre sve dok ne ostane između njega i vatre koliko je jedna podlatica pa će uraditi djela pa će ga preteći knjiga i uradiće djela i uradiće djela stanovnika dženeta fa yasbiqu alayhi al-kitab fa ya'malu bi 'amali ahli al-janna Salavat hadi hadith Allah wa basanik alayhi salatu wa je dovolno upozorenje svakom čovjeku da pazi na svoja djela. Pa ako je danas pokoran Allahu subhanahu wa mora da, da se pazi i da se boji Allaha subhanahu wa I da moli Allaha da ga naš na pravom putu. Jer nego Allah subhanahu wa ta'ala da čovjeku dođe iskušenje pa da zastrani s pravog puta, da odluta da s pravog puta, da bude radio tela strannika vate i da bude na kraju krajeva baće do rajad billahu jahannam skobar. Ovo je, naravno upozorenje cijelom ummetu Muhammeda alaihi salakul srb. A šta ovaj hadith u osnovi i znači? Znači to da čovjek koji je iskran cijelog svog života, koji je pokoran na Allahu subhanahu wa ali cijelog života iskren i potpuno predan uzvišenoga Allahu, i dijela radi sklučivo ima uzvišenoga Allaha subhanahu wa ta'ala, znači je doći takvo iskušenje da pred svoju smrtu radi nešto od dijela stranika batra i da budete tako bačeni u žehredevskom atruba. Allah subhanahu wa ta'ala najgodi je znan. Allahođalešanu određenje je e, ono što nama dakle nije poznato, sve dok se ne desi. Međutim, ima ljudi koji radi dijela stanovnika džendeta. Radi dobra dijela. Međutim, njihov odnos prema uzvišanama Allahođalešanu nije iskretna. Njihov odnos, njihova veza sa Allahom subhanahu wa ta'ala, Nije onakva kakva bi trebala da bude. I rade dobra djela, i rade dobra djela, i rade dobra djela. Međutim, njihova veza sa Allahom, subhanahu wa ta'ala, nije onakva kakva bi trebala da bude. I ljudi će pomisliti, evo ga, ovo je stanovnih džerneta. Pogledaj kako radi dobra djela, cijeli svoj život je potrošio čini dobra djela, čini dobra djela. I Allah, subhanahu wa ta'ala, ga otkrije i razotkrije prije smrti počne da radi djela stanovnika vatri bude bačan u dželjinnarsku vatru. A imate ljudi čiji odnos prema Allahu wa je uistinu iskren. Imate ljudi čija veza sa Allahom je tako jaka, koji svoja djela čine isključivo ovim Allahom. Međutim, nadlada i njihova strast, nadlada i njihovi prohtjevi, nadlada i njihova neka slabost, parade ponekad djela stanovnika vatri. Ali pazite, Iskreni su pravallahu subhanahu wa ta'ala. Ali ponekad su tako slabaši, pa da rade dijela koja inače ljude vode u džahirnevsku vatru. I ljudi kada vide mnoštvo njihoveh loži i djela, ja zamislite, dobri su pravallahu subhanahu wa ta'ala. I vjeruju allahu subhanahu wa ta'ala. Međutim, rade dijela koja vode ljude u džahirnevsku vatru. I Allah subhanahu wa ta'ala. Daj im uspjeha pa se oni pokaju Allahu dželešanu u promijenju svoj život I počnu raditi Djela sanonika džendata i Allah Subhanahu wa ta'ala I zbog toga uvede u džendat Pa je veoma važno da čovjek Taj svoj odnos prema Allahu Stalno preispita Da moli Allaha subhanahu wa ta'ala za oprost grija Da moli Allaha dželešanu Kada je u tajnosti, kada je u samoći Da moli Allaha subhanahu wa ta'ala Da ga učvrsti u pokornost I da stalno preispitava svoju namjeru Kazite, mnogi ljudi će učiniti dobra djela, ali ne može svako ostaviti loše djelo. Loše djelo ne može ostaviti svako. Dostojanstveni ljudi, čvrsti ljudi, e, ljudi koji imaju svoj karakter, oni će ostaviti loša djela. A svako može da učini dobro. Pa ćete vidjeti ljude da svi požure, urade neko dobro djelo, ali uistinu ne može svako prestati sa činjenjem loših djela. I zato trebamo Allaha subhanahu wa ta'ala moliti da nas učvrsti u pokornosti i da nas sačuva puta griješenja. I uvijek moliti Allaha Đeralešanu da nas učvrsti na pravom putu. I dakle, veoma je važno da čovjek misli o tome kako će završiti svoj život na ovom svijetu. Zato se prenosi, u, a, prenosi se pouzdano da je... Činjena idova Allahum međe'an hajra umriji ahirahu, wa hajra ameliji havatinahu. Allahu, moj, daj da moj kraj života bude najpodji. I da moja dijela, da moja najbolja dijela, da moja budu ona završna dijela. Da moja dijela na kraju moga života budu najbolja. Jer dijela se cijene, kako se cijene prema namjerama, isto tako dijela se cijene prema završetku. Kako će čovjek skončati život na ovom svijetu. Ja vi ste vidjeli da jedan dan danas imate ljudi koji su bili pokorni Allahu subhanahu wa ta ta'ala. Do juče su bili pokorni. I vidite ih kako počnu od jednog da popuštaju uvjer. Subhana Allah, da je samo malo iskuša. Samo malo iskušenja, brudi. I vidite čovjek zalutao s pravog puta. Vidite čovjek do juče subhanallah Klanjao namazi, namaz i ispunjava obaveze prema Allahu želešanu. Promijenio radno mjesto i ostavio namaz. Toliko to je predanosti Allah. Čovjek promijenio radno mjesto i ostavio namaz. Ne mogu sad klanjati. za Mjesto Allaha subhanahu wa ta ta'ala u životu tog čovjeka je na takvom stepen. Za ono zbog čega je čovjek stvoren? Zauzma tako mjesto u svijestu tog čovjeka. Zaista je to nevjerovatno. Odnos prema Allahu subhanahu wa ta'ala mora biti na takvoj razini da tu relaciju između čovjeka i Allaha subhanahu wa ta'ala ne može ništa narušiti. Ništa to ne može narušiti. Znači nema životnih situacija koja smije tu relaciju narušiti. Znate li da čovjek ne može namaz ostaviti Osim u tri situacije. Ne možemo nama zaostaviti. Osim u tri situacije. Ako po budalinovi. Bude budala. Da ne zna razlučiti ništa. Znači lud, ludilo. Znamo šta je ludilo. Šta je čovjek koji je lud. Takav čovjek nije dužan gledati. Takav čovjek nije dužan gledati. Ako bi čovjek kojim slučaje zaboravio. Zaboravio da je... Pa recimo, zaboravio na namaz. a pa ne može se desiti da zaboravio danas pet nevi namaza. Zaboravio namaz, pa to traje, taj zaborav traje mjesec dana. Zaboravio čovjek klanjati povodne namaz, ili recimo i Kendiju. I to navodim često kao primjer, klanja čovjek recimo svaki namaz u džematu. I desi se, jednoga dana nešto je radio, zatekla ga je takva situacija da nije stigao u džematu. Nastavio je raditi to, kad je nastupno sljedeće namasko primet, Subhanallah, ja danas se kada punim. U je onako slučaj urezan, jedne prilike u grado Allaha poslanika, Alehi sallatu vesera, Abdestić se za Akšan, jedan student iz Krgizistana, I zajedno smo studirali, pa onako u Abdestani, Abdestić se za Akšan, kaže se ovako, Subhanallah, pošto pa je bio tu pored mene u Abdestani, kaže Subhanallah. Ja, kaže, nisam klanio Ikindiju. Tad sam vidio kako čovjek baš zaboravi namaz. Znači, čovjek tačno zaboravio namaz. A gdje steći se za Aksan, on se sjetio da nije stigao u džemat na Ikindiju, a poslije je zaboravio, svaki dan klanja namaz u džemat, svaki namaz se klanja u džemat. Međutim, nije stigao u džemat, otišao je obavljati neke postave, nije stigao u džemat i zaboravio je klanjati Ikindiju. I kaže, subhanallah, ja se okljenim pravanjem, kaže, ja zaboravim, kaže, kliniti gindiju. To se može desiti. I zato je to opravdanje čovjeku da, da veliko opravdanje da čovjek neće biti odgovoran kod Allahi, za taj namaz, nego će ga klanjati kad se sjetio. I čovjeku, koliko bi, recimo, prespavao namaz, to su tri situacije kad čovjek propusti namaz. Prespavao namaz, recimo, Odesio je budilnik da ga probudi, međutim, bio je previše umoran, desilo se zbog velikog umora i tome slično. Jednostavno, čuo je budilnik i kaženo, samo ću još malo. I odjedno, svanulo, vidio da je prespavao saba. To se dešava, to se može desiti u svanu, jer to su situacije koje je, dakle, zbog umora, posebno kada je kratka noć, a dug dan, prevelik umor, sa vlada čovjeka san i recimo da tako prespa. A ono podesio budilnik u sedam sat jer u pola osam ide na posao. To je namjerno ostavljaj namaz. I da ne govorimo ona ko namjerno propušta namaz i riječ ma učenja kao onome ko propušta namaz namjerno. Ostale situacije, čovjek bolestan, na putu, ne može se saginjati, ne može se ispravljati, ne može se abdestniti, ne može otići u abdestanu, Ne znam. To ne imam opravdanja za ostavljena namazan. Sva ta druga opravdanja. Ne pričam o tom zauzet, prezauzeti onako. Pa nisam stigao, ne mogu, prezauzeti sam i tome slično. To nisu nikakva opravdanja. To je jedno od najdražih dijela Allahu Subhanahu wa ta'ala. Govorili smo o tebe. Allah Subhanahu wa ta'ala propisao namaz na bihrađu. Kad je poslanik, alaihi sallatu wa sallam, bio na nebeskom putovanju. Propisan namaz. I Allah subhanahu ta'ala, dovolili smo to tome, propisao 50 namaza u toku dana i noć. 50 namaza. Zašto je Allah propisao toliko namaza? Propisao je Allah uzvišan toliko namaza zato što voli namaz. Zato što voli da vidi svoje robove da stoje pred njim. Zato što voli da vidi svoje robove da govore Subhan Rabbil A'la, Subhan Rabbil Azim. Zato što voli da vidi svoje robove kako su ponizni pred njim. Pa naš gospodar se ponosi hađijama kad stoje na arefatu. Pred se ponosi? Ponosi se pred melecima koji ne griješi. Ljudi stoje na arefatu pred Allahom uzvišen, mole ga za oprost. Allah subhanahu wa ta'ala se time ponosi pred melecima. Naš gospodar voli da nas vidi u takvom stanju. I sam mislite čekaj, ja nemam vremena za to. Koliko je svijest u Allahu wa kada su ljudi u pitanju na jednoj niskoj razini, jednostavno, kao da se ne shvata veličina namaza i važnost namaza u životu jednog muslimana. Kaže Allah u poslanih aleyhi s-salatu v-salam u jedno dostojenom hadizu. Enne man kane ahira kelamihi minat dunja la ilaha inda Allah dekhala djelme. Nakon ko završi život na ovom um, kome je posljednje riječ u životu na ovom svijetu, budu riječi ilaha illallah, ući će O to je, jel tako jednostavno? Čovjek samo kad bude na kraju, kaže ilaha ilaha illallah, to je to. Ali ne može svako kazati ilaha ilaha illallah. Ne može. Pa ljudi, za koje bi ponekad pomislili, pa to su ljudi koji će na samrti kazati ilaha ilaha illallah, ne može. Sjećam se riječi jednog našeg vrata. Kad je... Jedan naš brat preselio za vrijeme rata od neprijateljske granati, pa pošto nije trenutna smrt bila, nego je ranjen, izgovarao je šahade toliko glasno da su sigurno čuli i oni koji su ispalili granatu. Učio, toliko glasno, tekbir, učio toliko glasno šahade da toliko je šahadu ilaha ilallah, da su ljudi po linijama svi mogli čuti I preselio Allah, subhanahu wa se jednog dnešnjeg vrata, kad su ga donijeli, plaći. Bio je pokriven. I ovaj vrat plaći. Pitan ga što plaćeš? Kaže, subhanallah, ljudi završaju škole, a na samrti ne mogu izgovoriti šahaditi. Poletite, kaže odmah živrat. Sa šahadetom možeš. Sto posto zadnji riječi da je da Jer on odmah neposredno i za... Iza izgovorenog šahadata pre sebi Allah subhanahu ta'ala. Allah subhanahu ta'ala koga počasti da odi sa šahadatom taj je počašćan. I zamislite čovjek koji u saobraćajnoj nesreći prije nego što će ga auto udariti vidi da je gotovo. I kaže la ilaha Allah i preživi saobraćajnoj nesreći. Kakve je tragedije. Preživio džadnuti Subhanahu. Od ženeta, samoga sprdi, jelah, gotovo, eto ba? Ne, ne, Allah subhanahu wa ta ta'ala najbolje zna što je osto u životu. Samo Allah zna što je osto u životu. Teška savraća, nesreća je u komi dok je došao za sebe kad si preživio, subhanahu. I to je tačno preživio ulazak u ženu. Gotovo. Jer Allah subhanahu wa ta ta'ala će čovjeka uzeti u onakvom stanju kakvom bude, najbolje za njega. I kako bude zaslužena. Ali, oni koji se ogrezi u činjenju nekih grijeha, preseli sa takvom svrću. I vidimo kako će preseliti jedan nahiret, na a kako će preseliti drugi. Onaj koji je ogrezi u griješenju, preseli na takav način. A onaj koji je, je e, u pokornosti Allah subhanahu ta'ala živio, takav će preseliti lijepom svrću. Dakle, onaj kome posljednje riječ u životu budu ra'i daha illa Allah, takav će ući uđeniti. Onaj ko ostane dugo živjeti, a bude činio dobra djela, za njega je život hajr. Nekoga Allah subhanahu ta'ala ostavi dugo u životu da umnoži svoja dobra djela. A nekome Allah subhanahu ta'ala propiše kratak život jer kada bi živio duže možda bi činio loša djela pa Allah da kraći život da se spasi kazni. zato je Allahu dželle šanu odredba najbolja i čovjek mora da se zaduži s time da zahvalje zahvaljeje Allahu subhanahu wa ta'ala na tom neki ljudi su preselili Allahu subhanahu pri nego što se fitna pojavila neki ljudi su se strpili u velikim fitna Zamislite, recimo, smrtu Atmana radijallahu ta'ara'anhu wa arba'anhu i ljude koji su, recimo, digli ruku na Atmana radijallahu ta'ara'anhu wa arba'anhu starca 82 godine, alaikum salam, alaikum 82 godine, čovjeka, digli ruku na čovjeka za koga je poslanik, alaikum salatu wa selam, rekao da jeste na onih džemna. Mm. Zamislite hrabrost i odvažnosti takvih ljudi, zamislite usijanih glava, digli ruku na čovjeka za koga je poslanik, alaihi salatu ve salam, rekao on je stanovnih džennetu. Uderio Resul, sallallahu aleyhi ve jednog dana Uhud svojom nogom, kada se Uhud zatresao. Kaže, uskunja Uhud, smiri se o Uhude. Fa inna alaihka nebijun, osiddiqud vašehidan. Smiri se o Uhude. Zaista se na tebi nalazi nebij, jer vijesnik, osiddiq, Abu Bakr, I dvojica Shahida a bilo su sa njima još Umar i Uthman radi Allahu ta'ala. Znamo je Buvakr radi Allahu ta'ala nuhu, je sredovnih dženneta, ali nije poginuo kao šehid. A Umar i Uthman radi ta'ala nuhu su preselili kao šehidi. I Uthman radi Allahu ta'ala nuhu je čovjek koga su se stidili i meleci. To je bio Uthman radi ta'ala On je zaslužio svojim dijelima džendetom. Radio je takva dijela i bio je toliko pobožan. I ima određene osobine koje niko više u historiji čovječanstva nije imao. Znate li da niko nije oženio dvije kćerke nekog vjerovjesnika osim, osim Atmana radi Allaha? Niko, nema nikoga da je oženio dvije kćerke nekog vjerovjesnika osim Atmana radi Nakon što je preselila jedna kćerka, odnosno jedna njegova supruga, a Rasul sallallahu alayhi wa sallam i udao drugu svoju, svoju kćerku. I to su velike počasi za Atmana radi Allahu ta'ar'anu. Naravno, Atmana radi Allahu je konstantno činio dobra djela. Konstantno činio dobra djela. I zato spominjem ove stvari jer Atmana radi Allahu ta'ar'anu je svoj život ispunio pokornošću. I kada navodim ove primjere iz biografija naših ispravnih prethodnika, To moramo činiti zato što su njihovi životi bili ispunjeni pokornošći. To treba uvijek da nas motivira na pokornost, uzvišenom Allahu subhanahu wa ta'ala, na raznovrstnost učinjenju dobrih dijela. Znamo da su oni bili, da su činili dobra dijela. Mnogo učili Kur'an. Recimo Atman radi Allahu talanu. Subhanallah, svoj život je okončao, a mushaf u njegovom naruč. Atman radi Allahu tana, je sakupio i mushaf. I to je jedno od njegovih hasanata, jer su se ljudi počeli razilaziti bil, počeli su se razilaziti oko Kur'ana, pa je Uthman, radijallahu ta'ala, sakupio pisare, sakupio primjerke mushafa i mushaf je zabilježen. Dakle, Kur'an je sakupljen u mushaf, a mushaf je ono što se nalazi između dvije korice, to je mushaf. Pa je... Umnoženo nekoliko primjeraka i poslano ljudima i naredio je tada da se zapali svi ostali primjerci koji su bili kako ne bi došlo do razilođenja među među muslimanima. To je sve od Hasanata Atmana radi Allah dana. Vidimo koliko je volio Mushaf, koliko je volio Kur'an. Pa mu je Allah subhanahu wa ta'ala dao smrt, šehidsku smrt sa Muzhafom. Sa Muzhafom u ruci. Ali tako će skončati ljudi koji svoj život... Podredi pokorno se ušišenom Allah dželalim. Mi ovdje primjera hala Allahu se nana hala. naših dobrica iz naših iz naših mahala. Kako presere Allahu subhanahu wa ta ta'ala na namazu. Kako presere Allahu dželal u toku džume, u, u toku obavljanje džume namaza. Allah subhanahu ta'ala neće svakog počastiti da presere u džamii. Može svako umrijeti u džamii, ne može svako umrijeti na sećde. Mogu ljudi koji su svojim nekim dobrim djelima zaradili tu. Pa sam ja spominjao našeg hađu iz Kotlavica gore koji je toliko svoj život tako nekuć podredio džami. Vazda je bio oko džamije i vazda organizator nešto u džami, gradnja džamije i konstantno rad oko džamije. Pa mu je Allah subhanom ta'ala dao i lijepu smrtu džami. Ali smrt tako može doći kad čovjek svoj život podredi tome. Kad čovjek živi tako pa mu Allah subhanom ta'ala da tako i lijep završen tako. ما شاء الله وصانك عليه الصلاه والسلام اعذر الله الى امرئ اخر اجله حتى بلغ 60 سنه قد الله اناشمت انك كوغ čovjek koji doživi 60 60 godina dakle neć imati nikakog оправдања da do njega nisu došli dokazi do da on nije saznao istinu da on nije upoznat o objavi i tome slično jer Allah subhanahu wa ta ta'ala dao panite da mu je razum da ume mogućnost razmišljanja, spoznaje i tako i dalje. Posebno oni koji su odrasli, dakle, u muslimanskim srednjom, oni koji su odrasli, imali su džamiju, e, imali su mjesto učenja i tome slično, oni posebno neće imati opravdanja kod Allaha wa za svoje neznanje. Kao što neki ljudi, recimo, i dan danas ne žele da uče, jer izbjegavaju, bježe od toga i tome slično. E, neće imati opravdanja kod Allaha wa zbog svog nemana, jer mogu da nauče, a neće da nauči. Subhanallah, jedan potresan, jedna posud podvesna, potresna situacija mi se desila u gradu Allahovog poslanika, alejhi salatu vesselaj, srednje Krilje seo sam s jednim taksistom. Tu, Vladić, možda nekih 30 godina ja tad imam. Janako seo sam s njim u autobozeć se do vozeć se do svog stana. I upriči s njim, kaže nikad nisam muša u džamiji Allahovog poslanika, alejhi salatu vesselaj. Subhanallah. Ni se samo ga načeliti. Vrela sam ga s čuđenjem pitao se ja, vozimo se ulicom koja se zove Šarega, se Udaljena je, udaljena je od džamije Poslanika alejsa salatun, možda kao dalje od od meseca da možda do Hife, ne znam je malo toliko možda bliže. Toliko mi. i vozi se konstantno tom ulicom, jer vozi se kroz grada, Allahov Poslanika alejsa salatun konstantno ide tom ulicom. Subhana samo da kažemo dva, tri bloka zgrada je tu. Kaže, nikad nisam ušao u džami Allaho poslanika A putovao je u Indiju, putovao je negdje tamo. Kaže mu onako ošćuđenjem, rekao, ja... Nikad, rekao, nisam ušao u džami, poslanika Al-Susraga. Kaže, nisam nikad. A rekao, subhanahu. Pa znaš ti da ljudi svoja imanja prodaju da dođu na ovu svijetu mjestu ovdje? Ljudi prodaju sve što imaju, samo da dođu, da kroče na mjesto gdje objava dolaze. Ti čovječe odrastaš tu, gleda ar džaniju, slušaj šezan, nekad nisi ušao. On se zaista postidio, oborio je onu glavu. Ja je u boji sa Allahom, pa čovječi ti niješ imati Pa stavljaj se ti da je objava ovdje dolaze. Ti znaš tu bio Allahu poslanika, Džibril alaih srata sram, dolazio tu. Pa je Bog Bakr, pa Umar, pa Uthman, pa Alija. Pa tu je Abu Abdullah ibn Awf, Said ibn Zayd, pa tu su bili ashabe radi Allahu ta'ala anhum, pa tu je preko 100.000 ashabe radi Allahu ta'ala anhum tu u Baki'a al-Qarqa. Sutuje je ono jednostavno sve to slušao, ali zamislite, čovjek tu u gradu magao poslanika alejsa sallallahu alejhi nije ušao u džamii. I to je zaista pogub za čovjeka. Hoćam da kažem čovjek moći imate protan Allahu dželle sam učenjac kada govori o tome, kažu da takvi ljudi koji imaju pred sobom prednostom mogu da nauče, a jednostavno i svog nemare, svog nehatluka, neposljanje želje, takvi ljudi neće imati opravdanja kada vlađe za dešanu. Jer ima, čuli su, čuli su, a to što nisu htjeli povuk uzeti, što nisu htjeli razmišljati, zamislite čovjek hoda zemljom gdje je objava dolaza. Hoda zemljom gdje je objava dolaza. Pa sami se te Rasula sallallahu alaihi wa sallam kako ga abuziva znovu i baš tu na tim mjestima gdje on bio. Objava dolazi. Ja kaj nikad nisam ušao. Nikad nisam ušao, kažem u džanima. Inna ilahila, inna ilahila. Zaista, ono, rubrika vjerovali ili ne. To je čovjek da se pita zar ima takvih ljudi koji se nalaze na takvim mjestima da recimo da nisu, da nisu nikad u džanima. Ali eto, da nisam da mi se nije desilo, meni lično da nisam razgovarao s čovjekom, čovjek bi pomislio pa možda je teško zapovjerovanje, bar ni otišao, da nije otišao na Bajram namaz. Tamo. Bar na Bajram namaz, zamislite da kad nikad ne ušao. A tu, u grado Lava, poslanika, ali se to samo, Bajram se samo klanja tu, u džami, ne klanja se u lokalnim mjesečima. Samo se klanja u poslanikovi džami, nigdje se drugo ne klanja. Nije mogao otići na Bajram. Nigdje, gdje će otići ga samo na jedno m Kada ne klanja se Bajram tamo poslanim, bez učinima. samo se klanja u poslanikove džamiju. Znači, nina Bajram mi ni održu. Subhanallah i objehamdje, subhanallah Jahl može vladati među ljudima. Znači, neke stvari mogu ne znati. Ali da čovjek ne uđe u džamiju, a čuje, čuje, ne čuje poziv, vidi ljude, vidi hiljade miliona ljudi koji su došli tu, prevozi ljude, prevozi hađir, ovdje radi kao taksista. Pa kad vidiš starog čovjeka koji je došao, pa vidiš ljudje koji teško hode, vidiš ih koji teško stoje, ne možeš hodat kroz Medinu da ne vidiš te ljude. Čovjek ostani slijep u to. Subhanallah, subhanallah, behamdi, subhanallah, samo da nas Allah subhanahu ta'ara učvrsti na pravom putu, jer zaista onaj koga Allah uputi, taj je upućen. Onaj koga Allah želešanu uputi, taj je upućen. I Allah želešanu, molimo da nas učvrsti na putu, i istine da nas sačuva, da nas sačuva, da nas sačuva stran put i sve. Dakle, kod Abbaha Đedlešanu neće imati opravdanje na neko doživi, doživi 60. godine, a ne bude se o pametiji, ne bude se pomeni, to je dovoljno dug života čovjek razmisli o Abbaha Đedlešanu dokazima i njegovim ajetima. Allah subharata ta'ala molim danom našeg ziha oprositi da nas učiti na putu istine nastane uđendrati sa poslanicima še budima, iskrimno za رب العالمين وسبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت واستغفرك